heshima ni niwaambie kwamba niagizo kwa kufika juni shule zote zile zina madawati na wanachoomba kujia watu wao wamelipwa kufika juni kwa hiyo hapa tabora ni majana mabovu kwa hiyo naomba yeye mwelewe mwelewe hali wale hadithi tulionayo na muelewe pia mashauri yenu kwa hiyo vitu vingine walimu ambao uchangufu huo tunasubiri kusarani na jitete wakumbushe ili waweze kutea walimu nataka madawati yote karibu yamatikane ya, ya shule za msingi na sekondari zile tunazowadai za maba tutaomba kibali kwa mkoa mwelekeo kuchangisha. mtendaji ambaye hataweza kama alikwsema mshumo Mungufuli kapishe, na mimi yanibishi kwa hiyo msifikiri mnaandika katika baa changamoto si hakuna cha changamoto tumeagizwa hela hiyo tutafute ya madawati yote kwa hiyo nimejibu na hakika sitatunguliwa na mshumo magufuli. lakini mimi nitatungua